أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدًا عبده ورسوله Amma ba'du fa inna asdqa al hadithi Kitabu Allah wa khaira al hadjiha di Muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharra al umuri muhadathatuhu ha wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'aatin dalala wa kulla dalalaatin fin nari thumma amma ba'du i gjith falandarimi apsolut i taqonu tëmallahu jelle jalaluhu zotit të botra wa kriusit të gjithsis për shëndajtjat mëshira Bëkimën të Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Qovshim bë më të mirën rëzëtëriju në për nga mërë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Bë shok të ti besë nekim bë i familët ti të ndërshme Dhe më gjithë muslimanët të cilat e ndjekër rrugën e ti më të mirë Dherë dhe në ditën e gjikimit Me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu Do të vazhdojmë në vargën e lëgjeratave Në bë mësimin e besimit Konkretesh me librin autorit të njohor Hafiz ibn Ahmed al-Hakimi, autori i librit Ma'arijul Qabul, na shpjegim të librave të tij, poezis më saksisht të tij Sulmul Wusul, ku e ka titulluar poezinë e tij Shkallët e ngjitjes drejt Allahu Xhelle, Xhelle Jalaluhu. Hoja përmendi se Allahu Xhellahu ole ka saktuar dhe ka lexuar shumë prej ka kodifikuar shumë prej adhyrimeve të cilat i ka bo pjesë për bërse të imani dhe në munges të atyre i badeteve, qofë në dozën më të vogël, në munges të atyre atyre i dhe imani nuk është prezent. Pas taj foli se për e sendeve të cilat mas shumë të i besimtari duhet me pas kujdes, nuk janë gjunahët, nuk janë mëkatët, edhe psa të janë shumë të rëzikshme, shumë janë alarmante për besimin e njeriut dhe mangsojnë besimin e njeriut, mirë pa jo më rëzikshmea. Aje që ka mujna me qujtë kancer i trupit, ajo është në imonin e njerijut, shirkë, dhe ortaklëku dhe të bëmit Allahu të bare kjo vëtara di kam barabar në zemër me gjuhë apo me gjimëtirt tona Allahu në rujtë. Duke uniz nga kjo pikë, Hoxha argumentoj se gjitha jetët dhe gjitha adithët aludojnë se e gjithë lufta për nga mërëve me popujtë të tërë ka qenë në pikën e adhurimit në pikën adhurimit. Hoxha i njohër, Muhammed Qut, ka të shënume ndikon në bëjë tërëdhët libra në qështjen e besimit. Para se me vazhduhe në tematikën të cëneka, titulu Hoxha e sbëbu të lau bëjë bi shëjotani bëjë mëshriki në fi i bedit il ësënëm, shkaqet se si ka luit shëjtani me mëshrik dhe i dhujtartë në adhurimin e i dhujve, dhe ndalemi disa minuta me disa vjallë të Hoxhës Allahu e më shiroft, lojtë se i di. Hojja thotë se metodologia, mënyra e spjegimit dhe e sëqarimit të fesë nuk duhet me qenë e varur të këmuslimanët nga rëthanat. Si, për shembol neve edhe kohën e sodit, po edhe kjo ka qenë e njohër një soria ndaj përbesimtarë nuk është asë gjohë e që ditëshme sulmet ignorante shpifjet injorante, të cilët ju bëhën dietarëve të shumt, o xhallarëve të shumt, ek ç'the më radh, në parajsinë e bot, në parajsë në bot. Kto nuk janë të çuditshme vorbesintarët, sepse këto i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ek ç'the më radh i kanë ndodhur shokve të tina. Mirpo është një pikë shumë e ndjeshme dhe duhet kuptohet si du, kuptohet si duat në ndrite në Kur'anë dhe sunetit pëngamerit sallallahu aleyhi sallem Hoxha Mohamed Qudbi thot se a duhet rethanat me ndikue dhe a duhet me reflektue besimtari me reflekset e cilat nuk janë të vedishme pa mërë parasuj qëfar janë sulmë të armikut jo Argument pëngamerit sallallahu aleyhi sallem Allahu gjelle gjelalu hu ja ka vizatu një plan program në meke 13 vite e ka pas në plan program një mënir të ftuarit në fej një mënir të sakt të dishme dhe të vedishme se si me thirë në adhurimin Allahu Gjelle Gjelle, Gjelle Luhu gjatë kësaj rruge ka ndodhë disa të lashe dhe edhi sa janë vrah edhe njerëz si kur që është vrah Sumeja nane Ammarit është vrah dhe Jasiri edhe janë maltretu e sahabe të shumë është Rraf Bilali është Rafa Abdullah ibn Mesudi janë Rafa dhe Bubekër e Siddiqui duke embrojtë për nga meri sallallahu aleyhi sallam madhja dhe thotë vetë për nga meri aleyhi sallatu a selam në adithin të cëne ka ndihlim në Bukhariu se e Bu Gjehli me parin e ti e ka po për nga meri sallallahu aleyhi sallam duke kaluen në qave duke undal për mufal dhe ka thonë tëllip e juve ka me morë barkun e devës Dhe dhe me nditësila Allahu nërujtë dhe mja hedhë këti Muhammedit Alehi Salatu Veselam dhe thëtë transmitu si fekame është kahum dhe ungrit ma i mjerumi prej tëre e ka qytë ma i mjerum nga se si ka pas gudzim me morë këtë mesele me eba këtë qështje dhe ka hedhë planësin e devës mbi trupin e ti të ndërshëm Alehi Salatu Veselam me gjithë këto sende me gjithë këtë përdhosje me gjithë këtë marit e autoritetit dhe për çmim dhe nën çmim shumë i madh, aka më nën çmim se duke u fal, jo në muslimani thjesht, ti, idull, MBA, zotri ju i zotrive, pejgambert janë zotritë e njerëzve, pejgambert janë zotritë e njerëzve. Pejgamës sa më ka thënë për vetën e tij, ene sayyidul anbiya, uniam zotri ju i pejgamberve. Jovëcë njerëzve, nuk diskutohet kjo. Edhe në disa transmetime tjera ka thënë ene sayyidun nas, ka thënë uniam zotri ju i njerëzve. Këti personiteti më i është hedh plançi me nditësira neve së ta ka ndodhë kjo dhe nuk i dimë si si janë këto mesele me gjithë këta meri, wasallam, nuk e ka ndryshu me të të dëgjin e thirjes dhe komunikimit dhe njoftimit dhe shpjegimit të mesajit të ti nga këto gjendje nuk është në diku fare ka vazhdu me thirje dhe nuk e ka ndryshu pëse thotë Muhammed Kudbi neve në intereson pëse sepse asë njësën nuk ndodhë në veprimet e ti ale i salatu e selam asë në veprimet e sahabeve vetëm se ka shkak dhe ka urëci dhe Allah u ka vendos urëcija ti ka mujtë Allah u gjelluala muat në moment me jasë gjësu kretë më shrikt e be ishka tru kretë dhe ju dinin gjarin e tajfit kuri ka zbrit Gjibrili dhe adonë mi urdhru, urdhru Allah u dim e la qëtë e kodrave el akshëbejni qëtë i përplase mes tëre banor të taifit, ka thënë jo. Andetot, Mohamed Kudbi, neve në interesonë, ku ka qenë urësia se gjithë kjo shtypje dhe ki persekutim, dhe kjo mundim dhe kjo tërtur, tepër e madhe, psikike, shpirtrore dhe fizike, se mës mendruhe me të dëllëgjim. Nga se e ka shënua Allahu te bareke o te ale e para, dhe aje është alim, hakimi, dishmi dhe urti. Për e dyta, kjo është aspektin e Allahu gjellohale, e dyta O është njësën shumë i rëzikshëm edhe në ta duhet neve me kuptu mirë që mështë kallojnë anë këtë pikë. Nuk duhet në kalu qështja qështje tifozërije. Cullmoj, cullmoj, mësullmon, cullmoj, mëshantë shaj, më fendon, të fendoj, për dorë fjallë të ndita, për dorë i fjallë të ndita, do me thonë qështje tifozërije, kush është ma i forti? E kur të fu të qështje e la ilaha illallah në këtë fotografi, tema vendon, un do vendoj me të njëjtin standard, me të njëjtat shprehje, me të njëjtat sende, pa pa paus dallim besimtari me jo besimtarin, pa paus dallim i udhëzumin me të pa udhëzumin, ata ro çështë tifozorie. Dhe i treti çka shikon? I treti çka shikon, i cili është neutral, i pandhënshëm, nuk ka me kuptuar çështën. E, kuptu e thotë Muhammed Kutbi, Allahu Allahu i din masmirti se shebabat dhe urtësit. Mi po neve mua na vjen këtë sebab. Se Allahu Jellio Allah s'ka dash me nëzirë Qështë në Muhammed Aleyhi Salatu As-Salam Pavarës ishtë të rturave Qështë të tifozërije Të kanë godit? Goditit Të kanë sulmu? Sulmoj, jo Allahu Jellio Allah pavarës ishtë rëthonave I ka thënë Udu'u ila sëbile rabbike Bil hikmeti wal më uidhati l'haseneti Wë gjadil hum billeti Hje ahsen I ka thënë Allahu Jellio Jellio Në meke Për nga merit Aleyhi Salatu As-Salam Ka thënë thërë dhe vazhdo me në rrugën e Zotit tan me urtësi. Pse me urtësi? Sepse ti nuk je ata. Ata nëse kanë çështje epçe dhe çështje levardie të kësaj bote, ti nuk e ke ata. Ata nëse doin me tregu se janë më të fortë, ti nuk e ke ata. Nëse armikut dëshirojnë me tregu forcë, na nuk dëshirojnë na me tregu forcë. Nëse ata dëshirojnë me tregu diçka për krenari e srrreshme dhe të fabrikumë, neve nuk dëshirojnë na me, me tregu ata. Pse? Sepse neve kema dikant tjetër e i nështromi Allahu Gjelle Gjelle u Ara anë dhe këtë qështje dhe të mu këptu mirë si do mos në qështjet në bashkohorën të sërën e jetojna ku njeri u dëgjën shumë prej sulmeve dëgjën shumë prej ofendimeve përshmimeve, nëndshmimeve në përkambjes autoritetetve të cilat nuk duhet më në përkamb e kështu me radh mirë po kjo nuk duhet me prek emosionët tona e emosionët tona me punume pavetdije as emocioni nuk është i vetdijshëm. Kjo aspekti psikologjik duhet studiohet si duhet. Mir po, rezimeja e psikologëve, njerëzit e zotminën me studimin e tëmbrëndshmërisë së njerëzit, ata thonë se emocioni është i pavetdijshëm. Që ç'i pavetdijshëm, ai i reagon në bazë të rrethanave, nuk di çka po bën. Ëndër njeriu i special ku reagon me emocion, pasaqetsohet, çikon ndrishe. Sepse vetdija dhe emocioni janë disën e të ndryshme. Ne e kemi libr Ne kemi sunnatën e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, ne kemi histori të shënuar në përpikshmëri se çdo njeriu nit për periudhavë si është për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj nevesi musliman, nuk kemi çështë tifoza. Nuk do na më kadose nëna në më të fort, nuk do na më të kadose dyna më fol më mirë, nuk do na më të kadose as një sen presende, vetëm një mesazh është. Ai ajo është se fir në rrugën e Zotit tan dhe tregoyu njerëzve se kush duhet të adhurue dhe kush nuk duhet të adhurue. Dhe të më adhuru Allahu Jelle Jelalu Dhe ata më argumente Jo pëse nga përthejme Po se Allahu Jelona i ka argumente u këtë qështje U'budu Allahe U'budu Rabbekum Alledi khalakakum Adhuruane Zotin e Juve I cilë ju ka këriju juve Ibnu Ketiri në komendin e këti ajetit që ka thët El-illa Kad bejen Allahu subhanahu wa ta'ala El-illa të el-ibada Na i ka të regu Allahu pëse ta adhurojna Sepse na ka kërijuve Në mon, nuk në thirë qarasi pa Allah në thirë me argument madje prej argumenteve matë mdoja se Allah neve në fletë me vedije me vedije është se ky hitab, ky ligërimi madhë se si të Allah u gjithë dhe ka tha nuk është hajgarë ky ligërimi, ky Kur'an alim se nuk e ledzojna ky Kur'an pi krejtë këti univerzit prej gjithë krejesave të shumëta e ka zedhë njeri ju që do me thonë se ki ka adhësit me dëgju këtë ligërimi Pastaj është i aftë me kuptu këtë legjërim. Kjo e hedhë në poshtë pasimin qarazi. Iben Kaji Melgjuzi e ka një libar të veçan, e Elemur i Moukhein ku ka tholë për largimin e pasimi qarazi dhe ka parmenin këto argumente. Se njeri ju i ka avcit e dëgjimit të kujna, të fjalve të zotit. Kjo është prej meritave shumët mdoja dhe avcive shumët mdoja që i ka njeri ju në brendin e tina. Që dhe më tonë se neve nuk punojna në vazë të emocioneve po neve kemi mesajë i muslimonit është vetë nga titulli ti është muslim, islam, ka nështruve dvetën e ti Allahu Tebare Kjovëtala dhe i thratë të gjitë në Allahu në gjelle, gjelle, gjelle e luhu. Andaj për nga meri sa sëllem, i është thanë nga ona Allahu Tebare Kjovëtala le allëke bëkhi unë nëfseke ella je kunu mu'minin ti ndoshta, gati, e shkatërove dvetën, e shkatërove dvetën se ata nuk bëhën besintarë. A thë u valë, Atë qatë shumë është mërzit për nga meri së sellem Atë qatë shumë e ka qajt këtë mesele Se njërzit nuk banë besintarë po shumë Thojnë djetarë në komend Atë shumë sa që ka pas nevoj Allahu me qëcu, jo njërzit Së kam jafthu njeri me qëcu Ka dalë ja Rasul Allah Se banë njerës musliman Ka dalë musumë mërzit Jo, së kam jafthu me ka që Allahu Nëhnu në na alëmu Ennehu jëdhi kusat rruke Bi ma e kulun Allahu i ka zvit ajet Në Koran, për nga meri të ale i sara të samë, dhe i ka thonë, neve e dim shumë mirë, se ti është të, të ngushtu gjokësi nga thanjët e tëre. Allah i ka, ka folë, që dhe me thonë se njëriju dhëtë me pasë dëshkire në flaktë që me e plëcu mis, misionin. Andaj, duhet me dalue misionin me emocionin. Shpesha rëneve kër i plëcu në emocionat, me ndojme si kena rrit pikën. Jo, pika e fundit që ka është e jonëa, aja çka të gjithë dietarë me pajtimin e të gjithë dietarëve është një zërit është arritja knancis Allahu xhellahu xelalu supozo se ke janë të gnos me ti supozo se ti je më i fortë supozo se arritem me shumë kundërshtarë supozo supozo se në polemik me kundërshtarin ti je fituesi edhe në fund kur djohet do sa knancia Allahu nuk futohet kështu andaj kjo ishte si paradhonia sepse duhet më të çelë logjerat në veçantë se neve nuk jemi tifoza e nuk duhet me pru mesajin pengamerik në lojt tifozërije. Së cilje, ofendime, përçmime, nënçmime, jo. Neve kemi rrugë të cilën neve nuk kena mundësimi u shman nga sajna. Dhe kjo reflekton si duhet të kënjërës të cilët i bajmi davet dhe i bajmi thirje për rrugën Allahu të bareke. Ua të are andelusim Allahu në gjellovare që Allahu të ngriteve dijen në këtë aspekt dhe të jemi shembol më dhe të paraqes me pengamere Alei Salatu e Salam në formën më të bukur, në formën më të mirë, mi afton me paraqis që është në si shështë. Së të nga s'kena mundësime e zë bukuru ata, po vetëm mos të ashtëmtojnë. Vetëm të alojnë a pengamere Alei Salatu e Salam me ata qëka është ajë. Duke mos e shtina vetën e pas të të thojnë a kjo e pengamere, kjo është shumë e keqë. A da e lusim Allahu Allah në gjellë lëvara që Allahu mos të në boj e penges në për pranimin e njerëzve të udhëzimit të Allahut te bareke وتعالى تدهوجا ka thon Ibn Qayyim al-Jawziya në fundin e librit të tij i Ghafatul Lahfan min masalidish-shaytan ka thon Ibn Qayyim al-Jawziya thot në librin e tij i Ghafatul Lahfan i Ghafatul Lahfan është zgjatja e dorës dhe e mbrojtjes dhe ndihmës atij i cili është i ngatrum dhe i pikllum dhe i mrzitur dhe është koklavit me kurtha të shejtanët, me konkretisht me rrietin e shejtanit. Hoxha Ibn Qayimi në kapitullin e fundit ka folur se sa janë njerëz të lidhur për shirkun. Shumica e njerëzve mendojnë se njerëzit janë të lidhur për çka? Për mëkatet. Nuk është kjo e vërtetë. Allahu na ka vendosur në përbërjen ton lakmim anem tërhiqe drejt gjunove, drejt epsheve. Allahu e jep mëngjesën e Kur'an Zuyna në lin nasi e ka pru e foljen pa e përmend kryrësin e kësaj vepre edhe pësë dhjetë së është Allahu të barë kjo e të ala zuji në linnësi mirë po djetarë kërë e kam përmend këtë ajetë kanë thanë Allahu nuk e ka thonë zejjen Allah sepse është epshi përmendur e Allahu kërë e përmend epshi nuk e përmend vëtë vetën për me madhru e vëtë vetën e ti subhana hu e të ala mirë po, Allahu në surë e linnësi zuji në linnësi hubbu e shahovat, jeni ju zbukuruar, domethënë ju zbukuruar në brëndi e ki, tërheqën drejt amoralitetit, tërheqën drejt asaj që është e keqe. E mirë, cilë është vullneti, edhe besimtari edhe besimtari bën gjuna. Ata pse kishte për bletë dhe njëni donot? Sepse mesela dikun tjetër. Të dyta kanë pasën të tërheqje. Mirë, po njëni e ka urrejt tërheqjen nga e keqja, e ketri është zhyt dhe ka dashkë tërheqje. Andë Allahu Tebarek e Vatala, në Kur'an kërën e ka përmenë se atyre dhe cilat e kanë qelë gjoksin për kufër, kërën ku ku ku Allahu Tebarek e Vatala, illa men u krihe, u e kalbu mu të me innu mbil iman, kërën e ka folë për arsvetimet e kufërit, ka thanë përveç ati cili ka dhunë dhe tërturë, dhe jëshë ngrit vullnet i lirë, ati nuk i minët parasyshë, nërsa zemën e ka të qetë me iman, nërsa kërën e ka të reguë se të atyre të cedet nuk ju pranohet arsjotime që ka thonë, dhalike bi ennehu mustehabbu el hajatet dunja, alel akhira kjo, do nënë ki must pranim i arqyjes nga ata, të se të bojnë kufër pa dhumë, fëtë Allah u gjeluar dhalike, kjo must pranim pse, istehabbu el hajatet dunja, ata e duan këtë bot në bit jetërën djetarë kanë tonë edhe besintarje e donë këtë bot në bit jetërën, qysh në bit jetërën Ebnul Jawzega ka përmendse, kjo bot dashurohet nga ana e besimtarit me tërheqje më të madhe se bota tjetër. 5 minuta falet, 5 orë zhitet në dunjo. Kjo është dashuria më e madhe për cilën? Për dunjoja. Ku është meselia? Allah ka thënë istahabbu. Çfarë është istahabbu? You hibbuna za hadha al-hub. Ata e donin që dashuri. E don dunjon dhe don që dashuri që e ka dhënë ai kësaj dunjoje. Kjo është e besimtarit që li ka po shirkë Allah u te vareke, e besimtari, e donë dënjajon, dhe tërheqe drejtë të këqijave, shpesh her, mirë për e urejnë me urejtjen më të madhe këtë dashuli dhe këtë tërheqe, kjo e dalimi. Andaneve duhet me pruhe zemën tonë në këtë gjendje. Nuk mune, sh, nuk mune me pretendu kërkujt se ajë nuk i donë, Gjonat e vogla jonë, aktaj e shoneti na e kam thue, çish në çish harrat se me isman e kit musliman ve çdo kush bën gjona përveç pejgamberëve, me një polemik të vogël për gjona të vogla e kësaj rradh. Andaj ne duhet të kuptojmë një send, se sendi më rrezikshëm është shirku. Hoca ka bllukaptin se njerëzit kanë tërhequr drejt shirkut bashkë me këto gjona. Pse thot Ibn Qayyim duke e përmendur në mos rezimeja e saj Else do të citoj na diçka prej fjalëve të Tina para se banonë hadithet e pejgamberit alay salatu selam bi shirkun o jegaverma inse njeriu nuk vdes për një gjuna mushrik nëse ja bën punën për një gjuna ai nuk e jep jetën om nëse ja bën punën dhe ja cënon idullin dhe të adhuruarin ai ja jep jetën dhe kjo thot është e njohur te kret popujt qysh është e njohur pritënui derën ditën e zgjimit Po dhe deri sot që e kemi pa, historie ka shenu se me miliona njerës kanë vdek në rrugën për membrojt idhullin e ti, perandorin e ti, tadhurumin e ti. Kjo argumenton se dëshuria ndaj idhullit është shumë më e masën dhe dëshuria ndaj gjonaheve. Andaj njerës nuk e kanë të perceptu me se dua njerësit shirkun. Andaj edhe është obligim për djetarët dhe nëzën si të dijezat atësat kanë dije që me folë dhe me alarmu në këtë qështje që njeri ju me rujt kristalitetin dhe pas tërtin e besimit të tin nga se shetani është i zelëshëm të ta sëllmoje këtëpik. Thotë Hoxha, i bënkajim e lëgjauzije wa të lau bi shetani bil mushrikin fi ibetet il esnam, lehu esbabun adidetun të laabe bi kulli kaumin ala qadri u kulihim. Thotë, shetani dhe loja e ti me mushriket në adhurimin e idhive është me shumë shkache. Dhe nënko shumë shkache pësa ta i ka fut në adhurimin i dhujve. Mirë për po thët, ka lujtë shëjtoni me gjdo popull në vërësi prej mendjesë të tëra. Këtu qka cek? Mendjesë të tëra. Aja, kadri u kulihim. Dhe i mënkajim e lëgjauzije, ka përmen në miftahë daru sëada dhe në muhtësër sëwa i kulmursële në libin që e ka rrufet kundër gjëhmive. Aty ka përmen se, Allahu gjelle gjelalu në asë një jetë, asë për nga meri ti, asë një hadithë, nuk ka për jashtime vetëm se ajetët dhe hadithët i cilësojnë jo besimtarët dhe atasët i bon shirkë Allahu u gjelluala me pament la ja akilun la ja akilun la ja të fakkarun Allahu u gjithmoni i cilësojnë ata nuk din femaliha u la il qowmi la ja kadun e jafqahun e haditha në surën nisa Allahu u gjithmoni i cilësojnë me ke live ju thotë qësojnë çësht me kët popull që gati kurrë nices marr vesh. As nices, me qezadojan janë kërnuar me dije dhe me fodullokun e madh e kanë pasëna, ata zënë fjalë mirë arabish, da edina gjuhën arabe të kullu me kështu me radhë se kjo është vlerë e tyre, e kanë pasket me cela. Mir pa Allah u xelën megjithatë ata u ka thon, gati s'po kuptojn kur json. Sepse është po një me pamendsi dhe mos me pasnjëri mend, ata i cili e ka krijuar Ata i cili ka ndirë në egzistencë me bërë takë di kanë me ata. Zbondë. Allahu të barek e vëtar nuk bërë takë me ta kërkush. Sepse Allahu u gjellohallë nuk ka orë takë në realitet. Në qelin e ti a i s'ka orë takë. Në arqin e ti a i s'ka orë takë. Në urdhët e ti në univers a i s'ka orë takë. Përveç me një, me një vend të njërzit dhe të gjinatë tek njerëzit vetëgjenet. Andaj thot Ibn Qayimi se Allahu te barek dhe u teala, gjithë ajetët e tina i ka cilësuar i dëgjtarëve me pamend. Me pamend. Andaj se neve i bëjm ortak Allahu xhellahu teala, Allahu na rrit, ne miset te vogël, shkoi mendja. Ka shku komplet mendja, sadotë njeriu mund dohet pasaj me balancue vetveten. Domthon Ibn Qayim al-Juzeyhi thot ka shumë shkallë sepse ata i gambo shirka Allahu te barek dhe u teala, mirë pa para është se kalujt në bas të mendjes. Sa e kanë bas të mendjen? Aqë. Sa që para me ndoë, para se mi për mendjes aprej të kaluëm dhe sot në ndi adhërohen mit. Mit adhërohen. Dhe kanë gjamia. Gjamia dhe mund bon temple, vend falje, vend kërkimi. Hinin në për internet dhe shikoni se si adhërohen mit. Kjo kur gja nuk është. Minin, i lëshojnë mit dhe i adhërojnë ato dhe shkojnë i lutin dhe ju shtejnë çun arabët që i kanë ushtie lopat të sa diganadurua ekse me radhë kjo kurjonon kësht çka është më e të marrëshmja dhe pastaj njerëzit dis diskutojnë sa a do të më fol për këtë mesela a nuk dit më fol për këtë mesela sepse mështrohen më ma atë për parimet e rreshme dhe të fabrikueme të botës bota ka përparuar në një aspekt mirpo u zhyt në një rron në një aspekt tjetër dhe është bamja ortake Allahu tevare ke vota nuk e njohin Allahun xhellallahu xhellala kjo para më shumë se kaç adorojn dy organet e mashkullit dhe femrës. Konkretisht adorojn organi gjenital i mashkullit dhe i femrës. Dhe vendosin tempull, dhe vendosin shtatore, dhe vendosin puth idhull. Dhe shkojn dhe i, i lajn kurbanat tek aj. Dhe i përkulën organit. Allahu na rujt. Kështu më radh. Do mëndonë se Allahu u gjellë gjellalu Jo rasishti ka qujtë pëmend Ska o menda i cili adhuron këta E njëriju ku është rëziku Nëse se adhuron Allahun Ka më adhuru qështu dishka E ra ejtë lëdhi teha dhe ilahehu Hawa E ki pëthet Allahu u gjelluar ataj cili E pëshin e ti e ka mor për ilahe I nështrohet Sa njëriju i nështrohet njërijut Sa njëriju i nështrohet për andorit Sa njëriju nuk mundet me akti kur fjallën Po, Hipon chicone bota ku ka shku me miliona, me miliona njerëz e adhurojnë Xesende. Ek ç'e më radh. Andaj ta thotë Hoxha, ka luaj çejtani me njerëzit në varsi prej ndërgjegjeve të tyre. Shikon, ata kanë libra. Ata kanë shkolla, ata kanë fakultete, ata shkruajnë për këtë. Në të kaluarën janë shkruar libra se si mu adhuroi idulli në mënyrë më të denjë, më më që më i devotshëm ndaj tij, libra të veçantë, me qindra mira. Në nëse shkohet në për Evropë, mund është mi pak të me qinëra mira libra, se si janë adhuruë njërëzit në të kaluar. Fë taifetun daahum ila ibadet i ha, minë gjeheti ta adhimi l'mauta lëdhina sawaru tilke l'esnam, alasuarihim kema ta qatë dhe ma në kouminuhin, alejhi salatu vës salam, thotë një prej grupeve të të tëre, është edhe madhrimi të vdekurve. Madhrimi i të vdekurve. Dhe i bënkajme l'gj Në mederë rëgjuselikinë e ka përmend në gjatë, si, prej nga kahinje të kënjërzit madhërimit të vdekurve. Aty përmend se gjehli, ignoranca, panjahuria e njërzë për shpirtin, banë shejtoni më ingatru në këto mesele. Si, kër njëriju nuk botën e di mbotën e shpirtit, si funksionon, po e di mbët e mbotën materiale. Dhe në momentin kërë bjen në vështirësi shpirtrore, shejtoni këtu e shfridzon këtë zbrastirë unë ne, nëse nuk kena njohuri për botën e shpirtit, për botën e cila është përtej fizikës. Në momentet kur njeriu ka probleme shpirtërore, fizikën këtë tamam e ka. Atar shejtani shfryzon këto momente dhe i dërgon apocentet e çuditshme. Pa njohuria këtë për shpirtat, ek çdo herë ka vështirë të shkojnë të lutin të vdekurmit. Me preteksin se këta shkojnë te Zoti, kthehen ek çdo herë prej sendeve të kota. Andaj thotë i Filimi i shikur ka qenë në madrimin e njërzve të vdekur, si kur që ka qenë me popullin enuhit aleji salatu e salam, ku shetani, pasi që kam vdek njërzve të, të devotshëm, ju ka shkua aditin imam Bukhari e ka trasmetuen nga Ibn Abbas, radhiallahu anhuma, vë ardhahuma, ka shkua e të këta njërez, dhe kur kam vdek njërzve të mirë, janë mërzitë shumë popullin. Kur kam vdek njërzve të mirë, janë mërzitë shumë. Se ju kanë mungu ligërimet, ju kanë mungu k konkretisht ka orë në tekst, ju kanë mungu kshilat. Qa me va, dhe shikon e shqejtoni ka hi nga vrim ma dhe piknisja e mirë. Ka thonë ju mungon kshilat, normal, që kanë qenj njërës të mirë. Ka thonë, pse nuk ja u bani disa idhë, pse nuk i vizatoni? Dhe gjithmonë kur të shifnje ato, ju kujtojnë kshilat e të tërë. Ha, pik e mirë kjo. Dhe ajo gjenerat nuk e ka adhuru ato. Pas i ka kalu ajo gjenerat, thëtim një abasi, Gjanordesa to tërë, falem manusia el ilm ubidat, kur shharu dia janë adhuruar. Me çfarë preteksti se këta kanë qenë të devotshëm dhe se kanë shkuar te Allahu dhe shpirta të tyre komunikojnë Allahun, dhe në në këtëre, qarë, me Allahun, ne tash ndaj lutna këtyre se nëna jona çarshmë na më shku direk te Allahu te bareke ve tala, filozofie e komplikuar, në realitet e pa mend dhe e ka arritë şeytani që ta adhurojë. Dërsa Ibn Abasi në komentin se në përmendëm mizratën e ngalume, 1000 vjet ka prit para me ndoë ti me ndoë se për një muj për një muj për një vjet për 5 vjet a i hejtë dorë pëjtë jo jo një mjë vjetë ka prit edhe prat prat gjataj sa i ka mision a i ka mision të qarë të dukshëm le e këruden në le hum sirata ke në mëstëkim une do të të devijoj ka me nejtë për para dhe eri sa të devijoj ketë une nuk dërzona be izzetik është betu në madrina Allah a i nuk dër ja larmum vigilant sicil se ku e ka luftën lufta është ti mësmë çem besimtar ti mësmë me basket mentalitet çka e kia pas ai thot por kët arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuat ata të, të cilët i morin varrezat për xhamia i ka mallkuat ata të cilët i morin varrezat për xhamia fillimisht marrja e varrezave për xhamia në esenc nuk është shirk nëse ti e ndërton në xhaminë e varrizë dhe adhuron Allahun kristal çati Ski pun me të vdekurit. Ashirq, nuk ashirq. Po pse e ka mallku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Sepse këto njerëzit ditë prej dedëve, njerëzit ditë prej dedëve, njerëzit ditë prej dedëve, që shka arrit me dervishat dhe sufit dhe mushketët ardëroin të vdekur njerëzit ditë prej dedëve, duke bënë njeriu xhonahe, duke mizotruar shejtani trunin e tij na, i thotë, "Ky euliaja ka shkuar te Allah i pastër, ti je i papastër, lut e këtse, do të më tarë malle pe Allahu te bare këo ta lë mbaron çështja jote." Ekshë me rratë A të dhëtë penjënësëm i kamalkuë Ta njërëzë Po dhëtë Vënahe ani salati ilë lë kubur Vëse e la rabbehu subhanahu Ella jezi ala kabrahu Vëthënën juqbed Thëtë dhe e ka ndalu Për nga meri alai salatu salam Namazin të këvarezat E ka ndaluë Kjo nuk është shirkë Pse e ka ndaluë Bile disa djetarë kanë tonë Me kruh është Mu falë të varezat Pse Se pse është vesile Kërë kanë folë sa përsharim Tëjtarë kanë thonë, shikimi në femrën e huaj Në femrën e huaj është më katë i vogël Shikimi Nga se përënësëm ka thonë e para është të jotja e ditja jo Mirë po, pse e ka ndalu shëriati Me rëpëci e ka ndalu vesile Sepse kjo vesile është nëzët Dhe nëzëtësia kësaj vesile E bjen Të kesërë më të mave Andaj neve nuk duhet me i Në përkam vesile të ulta Izolimin me një gruaj pa bokur gjallë me ta. Me këshir pa bokur gjallë nuk është kurgjë, ama është ndaluar me gëshariati. Pse? Sepse vesilia është, është e njet, ndërmecsimi është i njet, dhe shejtani e shfiton ata. Allahu ka thënë sallallahu alejhi dhe sallam, nuk ma takalla rajulun bi imra'atin illa kana ash-shaytanu thalithuhuma. Nuk më vetëmohet një burr me një gruaj vetëm, me një të huaj, vetëm se shejtani është i treti. Do e mos Andaj, vesilët në shëriat ndalohë, mjetët ndalohë. Ekshëm, sa si djetarë kanë thonë, nuk në lejohët, nuk lejohët me folë për amoralitet, me folë për mardhanjët me zburit dhe grujës të dikuj që ka i ka halal, në prezencën e dikuj që ka për ta është haram. Pse? Se? Se murët me hije shëjtoni me filozofua dhe me ishtin më katë e kështë mëralë. Shëgji shëriati i Allahu gjelën është precisë dhe ndalonjëriju nga zhytja në mëkata. Thëtë për nga meri Alehi salatu sëmë gjithashtu e kalu të Allahu në gjelën e gjelën e luhu që mështë të aboje varën e ti idhull i cilja dhërohët. Athu valë, pëse njëzit atë shumë drejtohon ka idhulli? Pëse njëzit atë shumë kanë të rheqe drejt adhuribit e diçka i qka prekët? K qëka nga e ka së shërujë, i bën qëjim e lgjuzhije, i bën tejmije, i bën Mahmedi, Muhammed Kudbi në mënirën ma të detajzume. Kjo meselja që është, meselja e njeriju i cili e materializohet vet, ka o dëshirë zotin e ti të preke. Ku e ka zanafilën kjo? E ka zanafilën të jëhudët. Ku i kanë thënë Monsës a.s. salatu e s-salam, lën nukëmina bike, lën nukëmina bike, hatta nërë Allah e gjahëraten i gandon Musa i taleri salatu e sëram neve o Musa nuk do të besojmi ti dhe jeni sa qka ta shofëmi Allah i gjëhraten haptëzi ta prekna Allah unë gjellë gjellë Allah unë arot pse val sepse materializmi ushri bet fi kulubi himul ejgjl tëtë Allah u te bareke është e kan pi është përzime gjakun e tëre me ente gjakut të tëre dashuria ndaj vicit para me ndone na tash nuk e kena atë edhepse kena pami të shumëta para me ndone të ndrojsh Allahun me një vëq të ndrojsh Allahun me në vëq të ndrojsh Allahun me në vëq të ndrojsh Allahun Allahun me kërgjah nuk ndrojsh po me një vëq la hawle ve la kuvete illa billahi la alil andetet Muhammed Kudbi kjo mesejle ka të jehudet ata ka ndasht Allahun me pa andetet këtu shëtanin duhet në smelan me hije qela është ajo Shpesha është që e taunë nga bandëve zvese Shpesha është gjithë do kujna Dhe sa abe ju ka ban Të kjo materializmi, këtë preke Ta shofsh Dhe ngutja e pami e sa allahut Munet me vos pasoja të shumëta Ngutja që ti Ti shifë sendet me sy është problematike ngutja që një nësejnët t'i prekna dhe dresa t'i prekna mësë me posbindje shumë problematike duhet me stërvitve dhe dhetën me ledzu dhe me mësua dhe me lutë Allah umë gjelluar e vazhdimisht në namaz dhe kujtët që t'jesh du dhijat një bashkue pre shkaceve që Allah me na mundcu më indjet sejnët më shpirt pe nga merë ale i salatu e salam kër e piti Gjibrili qëka ësani në qëka ësani ma imad mas islamit dhe imanit dhe cili është imani më i lartë ta enta'budallaha ka'annaka tarah ta ta'adhuro ishallahu sikur je duke e pa kjo është shkalla më e lartë o mos e ke s'arrihet lehtë çdo njani mund të neve me testove vetën e tina 2 sekonda del falo dhe këshira a je duke adhuru Allahun sikur je duke e pa shumë e rënë është a mirë po duhet me largu materializmin dhe me dhon pushtet shpirtit dhe më lan poshtë të shpirtit dhe më ulit me Allahu te bareke we teala shu ka dhan bishër el hafi ka dhan 20 vite e luftoi vetvetën timin në namaz ka thon tash jam të fal tash jam të fal pse ka larguar materializmin ka larguar ata për shembull neve shpash har mashtrome me lvizjet e bona e thala e heka golës nxaf na re apo nesër të falmi te sahabët akonë kundërta ata janë mërzit kur ka dalën namazit sëpse me Allah unë gjellë gjelalu, mirë po kjo materializmi dhe ndikimi materializmi të këneve dhe shikimi sendeve me të prejkura ka pasoja të mdoja. Andajtot për nga meri a.s. e, e ka ndarrua që varit i të adhërohet nga ona e mushrikve. Pasaj ka thonë, ka thonë për nga meri s.a. a.s. ishtet dhe ghadabullahi ala kaumin i tëghadu kubura në bjaihim mesajgjide. Ka thonë për nga meri s.a.s. është rrit, është zmadhu, Hidrimi i Allahut te bareke o te ala mbi disa njerëz te cilat varrezat e pejgamberve te të tyre të i ka nderu na xhamia. I ka nderu na xhamia. Sigur pse si ka mundsi mos muidhru më Allahu xhella me ket mesele. Allahu pejgamberti dargon mos më, muadhru më veç ai. E çka thu nëse pejgamberta adhurohen? Allahu i ka dërguar për methiat mesele, njerzit i morin dhe adhurojn. Kjo është ajo shejtani çka ka arrit me me njerzit. Pastaj thot kopra njerëzve të cilët e kanë adhuruar hanën, kopra 200 e kanë adhuruar diellin. Thot duaminha beitun thanin wa thalib wa rabi bi Sanaa, thot në qytetin e Sana'at të Iranit, thot e kanë ndërtuar mushrik një put të cilët ja kanë vendosur emrin Zuhra. Zuhra është ajo që quhet Venusi. Pra, nëna prej Yeda te mdej, për të cilin nuk ka argument as në Kur'an, as në Sunet, e gjithë ato emrat janë Objek studimit duhet me me shqirtu ato mesele, pastaj thot se në në Indi ka qenë prej prej vendeve më të shumta të zonë është adhuru diqojë termën Allahu te bareke u te ala, gjithashtu populli i Ibrahimit alayhi salatu selam kanë pos tempull të madh, tempuj shumë të mdhaj, do të thënë më të madhin prej tyre ka thë shumë prej tyre ka thë Ibrahimi dhe më të madhin e ka lanë ekshomerat dhe thot se ata i kanë adhuruhe këta puta duke menduhe se një shpirt është mrenda tëra. E shkjo është meselë. Se i adhuruhen ata? A tha mendojtë se aty mrenda është një shpirt. Shpirt i cilë është zot. Dhe kështë zotë përgjigjet. Thëtë shetani, që ka do? Thëtë ka folë me gjuhën e ti në emër të idhujve. Dhe ja u ka shtu bindjen. Dhe ja u ka shtu bindjen që të adhuruhen alla ma shumë, e kështë të Pasa e thot, Qajimi, pritura, i bënkajimi, disa prejtëre, i kanë adhuruhe loj loj, ijesh, të mir, tësat, i esh, disa prejtëre kanë adhuruhe njërës të mirë, dhe se të i kanë mendosë pupta të ndryshme, thot, u e bilë gjumle, dhe në përgjithsi, fë e këtëru ehlil ardi meftunune bi ibadetil asnami wal authan, walemje të khallas minha illa l'hunafau, et bau milleta Ibrahime, alejhi salatu e selam, thot, në përgjithsi me një fjalë, të shkurt, Jumiça e banorëve të tokës janë të sprovuar, mftunun, kanë tërhiqje me dashuri, me ego të madh, me ishq të madh, drejt adhurimit të putave, drejt adhurimit të idhujve. Përveç, thotë nuk ka shpëtuar nga kjo përveç të pastër dhe hunafe, pasues të Ibrahimit alayhi salatu vesselam, thë derisa edhe Ibrahimi u është frikësuar. Kur i ka pa tokën çish po i panjës mas idhive, çish jep panjës mas adhurimit të vizantinëve të ndryshme, ikonave të ndryshme, me durtëvetaj vizatojnë me me trupat e tyre adhurojnë, nësa ndryshojnë, sot e ka një put, nësa ne ka një tjetër, Arabia ka marr hurmën e ka, ka bëu Zot, mos ani ka hedh, e ka marr gurrin, kurdi ku ka bëu dobi, e ka marr në tjetër, ekse me radh, ka luaj çejtani me ta, ka luaj çejtani me ta, sot deri sa Ibrahimi ka bëu dua me dënës të allohu të arruje vetën e ti dhe gjem të ti dhe pasarësit e ti a atë shumë atë shumë a jemi neve të sigurët nuk jemi të sigurë se se njeri ju deri sa frimon nuk është i sigurët ka thënë allohu të e bare kjovë të ala efe e mintum menfisëme a jemi të sigurë nga zoti deri sa allohu i ka kërsnur për nga merët po, bani, po gavoni po bani shirkë se i ka kërsnur e i ka kërsnur në mënyrë hipotetike sa ta nuk bojnë shirkë po me në alarmuneve, në momentin që ka njëri ju lirohat, në momentin që ka njëri ju sigurohat, atë unë jam mu'min, edhe unë nuk ka nërëshim për kësaj gjendje, kjo fillon siguria. Andhe ka than Asan al Basriju, el munafiku gjemëa bejnë l'isaëti wal emnë, munafiki, hipokriti, ka bashku mes keqëborjes dhe sigurisë. Siguria s'ka ma keqës e siguria, nërse besimtari gjemëa bejnë l'ihsani wal'khaufë, Dhe simtari edhe punon mirë, edhe tutët. Qka tutët? Ata shka është tutë për nga mele, ale i salatu selam. Allahumma ja muqalli belkulub, thebit kalbi aladinik. Ka thënë, o, zotë, ti cili rëtullon zemrat, për qëndroj e zemrë në teme në fejën tane. Asë njeri për neve nuk duhet me qenë isigur nga rëtullimi zemrës. Dhe të me lutë Allahumë gjellë u ala me dënesë të madhe. Ka thënë, Allahumë të barë kjo vëtallë و جنوبني وبني ان نعبد الاصنام قال ثن ابراهيم يا زوت مشmang mua dhe bitemi qe mos t'adurojm putat es fiksua es fiksua ibrahimi se e ka jof allah dhe e ka jof fitnen e putave e ka jof fitnen e putave pasaje çka ka tregu pse rabbi innehun adlallna kethiran min anas ka than o zot jam Vërtet këto putat, inë në hunë Dhe të tërë kanë polimizuë Se si komunë që si puti Me i bo fitë në njërijut Edhepse majë vërteta është se Shejtani cili azbukuran njërijut Adhurimin e ti, a i ban fitë nëj Se jo vetaj guri cili është I pa Pa shpirt, nuk komunë që i si me i bo fitë në vedeti Rabbi inë në hunë Në adhlellë në këthiran O zotë jemë, këto puta Kanë devju shumë për njerëzve është fiksuaj Ibrahim i alayhi salatu wasalam që mos ti ndodhe ajo çka i ka ndodhur shumicës së njerëzve. Pastaj thotë, dhe nëse do i pun ka i thotë wa yakfi fi, fi ma'rifati kathratihim wa annahum aktharu ahli al-ardh. Ma saha an al-nabi sallallahu alayhi wasallam, sa do me kuptue. Se shumica, çysh i japën pas adhurimit të idhujve, çysh i japën pas adhurimit të epsheve të tjera, të lëvërdive të tjera, thotë Dëgjoj e vetëm një hadithë për nga meri sallallahu Alehi vë sallam, se në kanë zhiri më në Bukhari Ka thonë sallallahu alehi sallam Enë ba'thën nëri Min kulli elfin Tis umietu e tis atun e tis un Allahu zhilloala Ademit i thot Për me nëzhir një delegacion Një grup të zjarë Me ndo, ata shakan me hi për zjarë Sa është numri? Ka thonë për nga meri alehi sallatu e sallam Se ki numri cili hinë zjarë është Nga një mi një rëz? ndohon njerëz nga 1000 1000 mi, vet për xhennat 999 mesin për në zjarr kjo çka argumenton se shumica e, tëre kanë qenë të e tërë kanë çën të sprovumë me adhurimin e kujt tjerë përveç Allahut te bare ke u teala thotë dhe mjafton me lexoj disa prej ayeteve të Allahut te bare ke u teala ku ka thënë Allahu xhellahu ala fa aba aktharun nas illa kufura shumica e njerëzve kanë refuzuar përveç se të jenë jo besimtar kufura andaj shumë e vështirë shumë e vështirë që njeriu ta largosh nga adhurimi diku që ta përvec Allahu te bareke u teala ka thana Allahu jelle wala wa in tuta akthera men fi al ard yudilluka an sabeelillah nese i bindesh shumica e njerze do t'shmangin nga rruga Allahu te bareke u teala ka thana Allahu jelle wala wama aktheru an-nasi ولو حرصت بمؤمنين shumica e njerze edhe nese ti ke shumë dëshir shikona ata çka bërmë në fillim shumica e njerze Edhe pëse ti ki shumë dëshirë, atë zbonën besim të alë. Mirë po ka vazhdu me pasë dëshiraj. E këty janë disenit që ka disa njës e shofin kontradiktore. Shekho Lissami më të imi e thotë. Me ditë se asë një njëri nuk, bo, nuk e planon nda vetin, neve keme me vazhdu me e thirë në manirë në matë mirë që shka thirë për nga mirë alë i salatu e selam. Pse? Sepse kjo është edhe për neve. Allah në ka ngërkua. Me e thirë. Pa më, pa operacionin si e cë që trajtojnë thirin. Neve e therrasim njeriu në fenallahu xhelalu xelala, ashtu siç na ka dhuruar Allahu te bareke ve taala. Pastaj thot: "Wa law lam takun al fitnatu bi ibadati al asnam azimatan lamma aqdama abaduha ala badhli nufusihim wa amwalihim wa abnaihim duna." Thot, mas me çin fitnë adhurimit të idhujve. Jo vë çidhëve. Çdo sa nçka adhuron për Allahu xhelalu xelalu. Edhe sistemi që njerëzit adhurojnë, sa janë njerëzit vetëm ti shikosh se sa janë të dashuru që sa japin me miliarda, me triliarda, këtë pasurinë japin për çka? Me ruajt sistemin, me ruajt sistemin. Me miliarda apo me miliona. Mos shkojmë në hiperbolizim se sa e kanë dhënë jetën e tyre për ta ruajtur sistemin komunist. Me miliona, në luftën e parë të dytë ashtu më radh. Edhe për këtë sistemin ton të djollit, të demokracisë, sa e dashurojnë njerëzit mkrajt shpirtin e tyre. Me krejt. edhe e shohin se maja njerëzimit është qurdhërinje këtu. Maja njerëzit është qurdhërinje këtu. Andaj thotë: "Wa la yum takun al fitna, mos mundan fitnia, a adhurimi te dikujt ata përveç Allahut. Nuk kishim i pa adhuruste tyre të të duke i dhënë shpirtin e tyre për ta. E japin shpirtin. E japin pasurit krejt. Yunfiquna amwaluhum liyasud An sabilillah, i japin pasuritë tëra për me shmang nga rruga Allahu te bareke ve taala, wa, ta wa abna'ihim, dhe japi fëmijët të e tjerë. Çka ka për pasurinë? Sepse fëmia është një nga prej llojeve të pasurisë. E japin për çka? Për ruajtje të lumin, me ruajtje të sistemit, me ruajtje të atë çka e adhuron. Fa hum yushahidun masariya ikhwanihim wa ma halla bihim wa la yziduhum zalika illa hubban laha wa ta'zima. Fadin qayma al-jawziya, ata e shohin se çka ka ndodhur me ta dhe bitet ta e tëra, dhe pasuritë të tëra, dhe shpirtrat e tëra, dhe vëllezërit të tëra, çhiq ka dënuar Allahu xhallahu ala, dhe popujt e kaluam, çhiq ka çhiq ka dënuar Allahu te bareke وتعالى me lloj-lloj dënimi, ka zbrit zjarr, ka zbrit gurr, ka zbrit shi, ka zbrit ka bë Allahu xhallahu ala ngritje të tokës dhe pastaj hedhjet e posht. Ekso më ro. Megjithatë ata, thotë hoxha ibn Qayyim al-Jauziyah, këtë kjo nuk jau shtën atë vetëm dashuri ndaj Ilhit interessant asta. Cio mesela andoi neriu i thot duit me pas cuide seamăꝏ mesela. Pasatot feha ked al fitna tu bi ibadatu al asnam wa ashad fa in ta'alluh al qulub laha a'dham min ta'alluhaha li suwar allati yuridu minha al fahishata bi kathir. Fatawaja. Ana duit me pas cuide, sepse fitnia e idhulit, dashuris nga idhulit është shumë më e madhe dhe lidhshmëria e zemrës me idhulin dhe me të adhuruarin përveç Allahut është shumë më e madhe se sa në një njerëz i cili e don një fytyrë të bukur, do më bëjë në meta. Shkra sot. Para mendo, në njëri i cili është i flakët në dashuri, më bë op moralitet, apo e don një themër të bukur, tepër të bukur, thotë dhe kul mi çka do të marritësh më, më bashku me ta. Thë të të skraso dëshurije e këti me këtaj që li adhëron puta. Me taj që li adhëron dikantitër përveqë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pasaj dhëtë, Vërë Kur'anu, Vësairu lë kutubil ilahije, min ewelliha ila akhiriha, musarrihatun bë butlaniha dhe të dini ve kufri ehlihi. Thëtë hoxha, Kur'ani, dhe kretë librat e Zotit. Kitë librat që i ka zbitë Allahu Tabarake wa ta'ala. Nga filimi, deri nëmbarim, nga fillimi deri në mbarim neve e kimë përmend këtu në ditligjrat se Ibn Qayyim el-Jauziynë në Madarij us-Salikin ka përmendë një fjalë të madhe se Kur'ani nga Fatiha, tanqul a'udhu bi rabbina, çdojet ka tohit, ka njohësim të Allahut dhe ka ndalim nga shirku. Ka ndalim nga shirku. Andaj do thotë hoxha, Kur'ani dhe këto libra nga fillimi deri në mbarim kanë ardhur me tekste të çarta, të dukshme, të prera për azhjesimin e kësaj feje. Cili azhjesim azjesimin e lidhjes së zemrës me idhuj, azjesimin e lidhjes së zemrës me dikam përveç Allahu te baraka ve taala wa kufri ehlihi dhe kanë shpall mohues duhet të më besoj njeriu sa i cilë adhurojn këto njerëz dhe sistemesh dha idhuj dhe të vdekur dhe diell dhe han dhe horoskopa dhe kujt a di çka presende de kota Nuk është besimtar dhe Allahu të barake Wa taala Wa ennehum a'da ullahi wa a'da u rusulihi Wa ennehum eulia u shëtani Wa ubaduhu Dhe Allahu gjellë në kamësu në Kur'an se Këta janë armistë Allahut Armistë për nga mërre Miç të shëtanit adhuruës të ti Miç të shëtanit adhuruës të ti Pasaj thot Dhe Allahu të barëk e vëtala në ka të regua në Kur'an se Allahu u gjellu ala La i e gëfiru lehum wa la i e qëbelu lehum amelen Wa edhe ma'lumën ma biu të darurat i minat dini në hanif Thetë se Allahu të barëk e vëtala Në ka të regu së kësaj kategorie Allahu nuk ja fal hiq Asë se Allahu u gjellu ala Në prandë një vejpër Ma djetët Allahu të barëk e vëtala Në e ka bohë këta Do mëzdo shmëri Njohje do mëzdo shme prefeje së pastër Tila është që njëriju ta shmonge vëtë vetën e ti nga adhurimi dikujtjetër përveç Allahu gjellovale dhe adhurimi ti tjetë kristal i pasë tër vetën për Allahu në te bareke. Ua të ara pasë të ka thanë vëmin esbebi u bedil esnë emil guluvu fil makhluk dhe prej sebebe dhe që ka njëriju adhuron i dhudin është madhrimi i te për i kriesës. Qikur që ka thanë për nga mërë a.s. la të troni kema atë arëtis at at në sara Fi e isëm një mërdhjem, ka thënë mëse të pronin lafdratën dajmeje që kanë të pruë is, isës krishterot, dhe risa e kanë adhuruë. Dhe ka, pasaj ka thënë sallallatësallem, innema e ne abdun, abdullahi vërësullu, ka thënë unë jam robja Allahu të bareke vëtala dhe i dërguari i ti. Pasaj hoxha ka pruë e disa fjallët të tina ku ga përmen disa prejajeteve të Allahu të bareke vëtala, se qështja majë rëzikshme e besimtarit në këtë botë dhe ska më të rrezikshme se kjo. Dhe nuk ka pushim të armitjes me shejtanin me këtë mesele është lidhja e zemrës me dikán për Allahut. Rrezik i madh është. Ënda njeriu nuk duhet të mo siguroj, nuk duhet në pasqetësi, nuk duhet në pas rahati. Andaj banor të xhanedit çka thonë, elhamdulillahi alladhi hada, elhamdulillahi alladhi adhab an alhazan. Falënderimi i takon Allahut për çka? Na e ka larguar mrzinë, e ka larguar pikëllimin. Pastaj ata hoxha Al kalamu al shirki al akbar wa annahu naw'an pase ai ka than hoğa do të flasim për shirkun dhe sa i është di loje do të flasim për shirkun e madh dhe shirkun e vogël te cila hoğa definicionin e shirkut të madh dhe shirkut të vogël eksomarod dhe do të bëjnë dallimin mes çirkut dhe kufrit, disa mesënat e çerat janë të domosdoshme për besimtarin dhe njohuritë e tyre janë të domosdoshme për rrugën e besimit, andaj ne vellosim Allahun xhallal xjalalu që Allahu te bareke ve tere na rruajë imanin ton, na rruajë besimin ton, e lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhallal mos na baje viktimë të shejtanit, mos na baje prej të shejtanit, po lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhallal ta ngritë vet dijen ton, na mësojë me lexuj librën e tij na, me lexuj sunetën e Nga meri sallallahu aleyhi sallam Mi kuptu me sejret mi manifestu e në veprat tona Zajmrat tona Gjimtyrët e tona Elusim allahu njëllu ala Qa allahu te bareke vë të arat Në jope për fundim të mir Elusim allahu subhana vë të arat Qa allahu njëllu ala musliman kudës janë Allahu të ndihman Allahu njëllu ala jetimat të mësheran Elusim allahu njëllu ala Qa komplotet kurthet e mësheran يا بسم الله والله تشتطالون الاسم الله جل وعلا تشاء الله تبرغوصت المسلمون والله تيران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين